Den svenska biopubliken får för första gången se en långfilm i färg. Den amerikanska Fåfängans marknad. Bland de svenska premiärerna märks Gustav Molanders Swedenhjelms med Ingrid Bergman och Gösta Ekman och Ragnar Hultén Cavaljos äktenskapsleken med manus av Carl Gerard och med Sara Leander i den kvinnliga huvudrollen. Och naturligtvis spelas det in folkliga komedier. Radiomikrofonen besöker Europafilms ateljéer där Shamil Bauman regisserar Dagmar Ebbesen och Gideon Wahlberg i en scen ur Edvard Persson-filmen Larsson i andra giftet. Oh, det klickgnelande för dig. Du gnisslar som en gammal lagostorr. Det gör ju sånt som man kan ha varit Ja, det är motigt. Jag ska vi ha ett hela natten i din askuna. Så får man gurka. Ni nån hörd den gurkude minorna va? Och Jag undrar just vad konten skulle säga om man fick se oss nu Åh ja ja. Tack så gott. Larsson är andra giftet i årets andra Edvard Persson-film och undan det inspelningsstart 4 juni, premiär 30 augusti. I USA är det premiär på en stor film med Clark Gable och Charles Lawton om myteriet på Bounty och också på en ny Greta Garbo-film, Anna Karenina. Greta Garbo kommer hem till Sverige på besök i juni och meddelar pressen i Göteborg att hon inte känner sig särskilt nöjd med sina filminsatser hittills, att hon är trött och bara vill vila. Dagen därpå meddelas till händelsevis att Kooperativa förbundet har köpt Garbos gamla arbetsplats, varuhuset Pub i Stockholm. På modefronten noterar man att den absolut dominerande modefärgen våren 1935 är marinblått och den dominerande siluetten är käpens. Kombinationen marinblå, promenadklänning och fastsittande lika lång käp är det mest skicka för utomhusbruk Det mest anlitade materialet för sommarens dansklänningar är blommig, mönstrad eller skiftande taft Under sommaren slås för övrigt ett stort och framgångsrikt slag för de svenska bomullstygerna, liksom för det svenska linnet Hattarna följer modet i fråga om variationer och dominerar gör de bredbrettade modellerna, speciellt under vår och sommar.